Most Közéleti Háttér magazin főszerkesztő, Fiala János. Keresztud, kereszt és s mint a mesélben pont a remény. Jó reggelt! Kívánok annak függvényében ki, mikor hallgatja majd a műsort, amelynek nagy valószínűséggel az első részét hallják, de hogy miért lesz több részes, az majd rövidesen kiderül, vagy legalábbis ennek a műsornak a végére elvileg lenne kiderülnie. A Magyar Demokrata Fórum 1987-ben alakult lakitelekem. Az alapítói okolirat aláírói Bíró Zoltán, Csengéi Dénes, Csóri Sándor, Csurka István, Fekete Gyula, Fűr jóródolf Jó és Csaba és Lezsák Sándor voltak. A rendszerváltás utáni első választás megnyerése után az MDF a független kisgazdapárttal és a keresztény néppárttal alakított kormányt. A miniszterelnök Antal József lett, aki az MDF-et a Népi Nemzeti Irányzat, a Keresztény Demokrácia és a Nemzeti Liberalizmus három alapillére nyugvó pártként határozta meg. Anta József halála után Boros Péter, addigi belügyminiszter lett a miniszterelnök. Az 1994-es években több képviselőt kizártak a pártból, akik közül sokan függetlenként folytatták karrierjüket, míg mások a Fidesz színeiben. Több képviselő új pártot alapított, mint például a Csurka István, a MIEF, vagy Szabó Iván, az MDMP alapítója. A mi épp az 1998-as országgyűlési választáson elérte az 5%-os küszöböt és parlamenti frakciót alakíthatott, míg az MDF alig érte el a 3%-ot, ám egyéni választókerületekben egyes és fideszes jelöltek visszalépése, illetve közös jelöltek miatt 18 képviselője győzelmet alatott és parlamenti frakciót alakíthatott. Négy év ellenzékben eltöltött idő után újra kormányzó párt letett a Fidesz és a független kis mellett.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 Törvénytelen kizárták a frakcióból, így a Wikipedia, emiatt jogerősen 10 millió forint kártérítésre kötelezték az MDF-et 2007. június 26-án. 2005. április 2-án egyesülési egyezményt írtak alá a korábban a pártból kivált Magyar Demokrata Néppárttal. A Magyar Demokrata Fórum a 2006-os országgyűlési választáson önállóan indult, és az első fordulóban 5,04 százalékos eredménnyel bejutott a parlamentbe, mely révén 1994 óta először képes volt egyedül bekerülni az országgyűlésbe. Önálló miniszterelnök jelöltet állítottak Dávid Ibolya személyében. 2009-ben a párt új irányvonalat vett, és heves viták után Olajos Péter helyett Bokros Lajos Horngyól egykori pénzügyminiszterült jelölték az Európa parlamenti választása, mely során Csáki András országgyűlési képviselő kilépése után 2009. március 20. hatájával megszűnt a párt frakciója. A 2009-es Európai Parlamenti választáson a Magyar Demokrata Fórum átlépte az 5%-os küszöböt, ezért egy képviselőt a listavezető Bokros Lajos küldhették Brüsszelbe. 2009. június 13-án kiszivárogott Boros Péter volt miniszterelnök, a Magyar Demokrata Fórum egyik legismertebb képviselőjének levele, a Magyar Demokrata Forum elnökségi tagjaihoz, melyben bejelentette, hogy megszakítja a kapcsolatot a Magyar Demokrata Fórummal, mert nem ért egyet legutóbbi irányváltásával, tehát 2009. június 13-án. A 2010-es országgyűlési választáson a Demokrata Fórum folytatta az úgynevezett nyitás politikáját a baloldal és a liberális elvek és szavazók felé. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy bokros bokoros lett a párt kormányfőjelöltje és budapesti listájának vezetője, és ezen kívül pedig több ismert a politikai garnitúra baloldalához köthető személy és a párt jelöltjeként indult. A jelöltek között volt Debreceni József közíró, valamint Somogyi Zoltán a Political Capital elemzője is. A Magyar Demokrata Fórum ezt követően választási együttműködés kötött a Retkes Attila által vezetett Szabad Demokraták Szövetségével. Eszzerint a liberálisok több képviselőt indítanak a Magyar Demokrata Fórum budapesti és országos listáján, valamint néhány helyen Budapesten és országosan is közös képviselő indítanak. Ez az együttműködés vitatott volt a párton belül, amik sok, sok helyen újabb kilépésekhez, kizárásokhoz, illetőleg központilag elrendelt vagy önkéntes ártagság felfüggesztésekhez, helyi szervezetek felszámolásához vezettek. A Magyar Demokrata Fórum az sds el való összefogás ellenére sem ért el a választáson a parlamentbe bekerüléshez szükséges 5%-ot, csupán a szavazatok 2,67%-át szerezte meg, így 20 év parlamenti jelenét után kiesett az országgyűlésből. Az eredmény látta még a választás éjszakáján a párt elnökasszonya Dávid Nibolja lemondott tisztségéről, utóda ideiglenesen Herényi Károly lett a mai műsor partnere, beszélgetőtársa, míg Makai Zsoltot meg nem választották. Az új pártvezetés 2010. december 12-én döntött az átalakulásról, illetve ennek részeként új név felvételéről Jólét és Szabadság zárójel Yesz néven. Ezt a tagság 2011. márciusi küldött gyűlése így 2011. április 8-án hivatalosan is felvették a Jólét és Szabadság demokrata közösség nevet. Menjünk vissza az összefoglalóban, egészen odáig hogy az 1999-94-es években több képviselőt kizártak a párból, akik közül sokan függetlenként folytatták karrierjüket míg mások a Fidesz színeiben. A most következő beszélgetés, melynek második része nagy valószínűséggel a jövő héten lesz, és hogy lesz a harmadik rész, az azon múlik, hogy Herényi károly milyen gyorsan vesztük át a népsort, azokról szól, akik... A Fidesz és az MDF küzdelmét követően valamilyen módon, ezt majd Herényi Károly az emlékezete alapján elmeséli a helyüket, a Fideszben találták meg, és ott nagyjából úgy oldódtak föl, ezt a déleti beszélgetésünk folyamán úgy fogalmaztam, mint ahogy meleg teában a cukor, ma már szinte senki sem emlékszik arra, hogy ők hol kezdték a politikai földi pályafutásukat. Ezen a névsoron fogok átmenni, vagy végigmenni Herényi Károlyal. Jó estét, jó reggelt kívánok! Jó estét! Abban a reményben, hogy minimális áthallással, de érthető lesz az, hogy ma egyébként akár az összefogásban hogyan érzékelik, és hogyan érzik magukat hajdan volt pártársak egymás mellett, és a közvetlen kiváltók. Egy tegnapi konferencia volt ez az ismétlésnél, természetesen már nem a tegnapra vonatkozik, vagy vonatkozott, amikor valaki érdeklődött a nézőközönség soraiból Sifer Andrásnál, aki az LNP társelnöke, hogy hogyan alakult az LNP kampánya 2010-ben, is milyen változás lesz ezügyben 2014-ben, és maga mellé mutatott a Molnár Zsolt mellett ott ült Karácsony Gergely, és azt mondta, hogy itt van a volt kampányfülököm tületesség megkérdezni. Megegyeztünk a játékszabályokban. Én végül is úgy döntöttem, hogy az önbemutatással kerüljön a legvégére, kezdhetjük ki a névsort. Kezdhetjük. Eddes Csaba, szombathely. 1978-ban érettségizett a Szombathelyi Nagy Lajos Gimnáziumban majd a Sorkatonai szolgálat teljesítése után az 50 ös Lórán Tudományegyetem állami karán kezdte meg egyetemi tanulmányait. Is szerzett diplomát 1984-ben. Ennek megszerzése után szülővárosában helyezkedett el ügyvédjelölként majd 1987-ben letette a jogi szakvizsgáját. ezt követően 1991-ig ügyvédként dolgozott, 91-ben a Honvédelmi Minisztérium parlamenti titkára lett, később jogi főosztályvezetőként és kabinett titkárként is dolgozott 94-ig. A kormányváltás követően 98-ig ismét ügyvédként dolgozott, 2010-ben a Fidesz választási győzelme után ő kapta a Honvédelmi minisztérium tárcát a második Orbán kormányban. 1998-ban Dávid Iboly akkori igazságügyminiszter politikai államtitkára lett tisztségét 2002-ig töltötte be. Ezt követően Orbán Viktor kabinett főnöke lett, valamint több évig a Szövetség a nemzetét Alapítvány kuratóriumának elnöke volt, emellett 2002 és 2005 között a Polgári Körök Mozgalom koordinátora volt. 1988-ban lépett be a Magyar Demokrata fórumba, 1991-ben az országos választmány tagja, 96-ban az országos elnökség tagja lett. 93 és 96 között a párt etikai biztosaként tevékenykedett, 2000-tól a párt alelnöke, majd 2001 és 2002 között általános alelnöke volt. 2004-ben kilépett a pártból, majd pár hónappal később. Pár hónappal, nem párthónappal, hanem pár hónappal később a Fidesz-Magyarai Polgári Szövetség tagja lett. A 2002-es országgyűlési választáson a Fidesz és az MDF közös országos listájáról szerzett mandátumot, a Környezetvédelmi Bizottságnak lett tagjait, 2005-ig dolgozott, emellett 2002-2004-ben az Ügyrendi Bizottság 2004-2006-ban a Konvédelmi Bizottság tagja volt. 2004-ben kilépett az MDF frakcióból, majd a kötelező 6 hónapos független képviselői munka után belépett a Fidesz frakcióba. A 2006-os országgyűlési választáson Vas második számú egyéni választókerületéből szerzett mandátumot. A 2010-ig tartó ciklusban a mentelmi összeférhetetlenség és mandátumvizsgáló bizottságban dolgozott. 2009-ig azt követően a Nemzetbiztonság bizottság tagja volt. 2010-ben már az első fordulóban mandátumot szerzett szombathelyen. 2010-ben a második Orbán kormány honvédelmi miniszterülnek jelölték. 2010. május 29-én közvetlen honvédelmi miniszteri esküdtétele után katonai tiszteletadással fogadták új munkahelyén a minisztériumban, jelen pillanatban is honvédelmi miniszter. Emlékezete szerint az ő története az MDF-től a Fideszig hogy alakult, különös tekintettel arra, hogy ott a polgári körök környékén ő egy olyan hidat képezett, amilyen hídhoz hasonló, a párt történetében talán még Lezsák Sándor volt, de nem biztos, hogy jók az összehasonlításaim. Öni a szó? Én szerintem ez egy egyszerű történet, és alapvetően nem politikai indítékok vezérelték és motiválták Hendecsabát, amikor elhagyta az MDF-et és belépett a Fideszbe, hanem... Úgy látta, hogy az érvényesülésnek egy hatékonyabb módja az, hogyha otthagyja eredeti pártját, átlép a Fideszbe, és a Fideszbe folytatja a politikai tevékenységét. Egyébként az idő őt igazolta, hiszen a miniszteri rangig vitte. A Magyar Demokrata Fórum nem volt, és remény sem volt arra, hogy olyan helyzetbe kerül, hogy például ilyen tárcaivérem minisztert jelölhet. Emlékszik arra, hogy 2004-ben milyen körülmények között és miért lépett ki a pártból? Hát meglepően furcsa körülmények között egy hétfő délelőtt, amikor a parlamenti ülésterembe együtt mentünk be a többi képviselővel, a képviselőtársaimmal, akkor közölte velünk, hogy búcsút vesz tőlünk, és ő úgy döntött, hogy először függetlenként, hát nyilván tudtuk, hogy a későbbiekben a Fideszben fogja folytatni a pályafutását. Óriási döbbenetet okozott ez a bejelentés, hiszen Dávid Ibolya egyik legbelső bizalmasa volt, politikai államtitkár volt az igazságügyi minisztériumban, Dávid Ibolya minisztersége idején, és hát az MDF-be is nagyon komoly tisztségeket töltött be. De mégis, hogyan tudták ezt megemészteni? Mi volt az a dolog, aminek kapcsán valami mégis felsenjlett, hogy mi, mi állt a kilépése mögött? Volt-e bármilyen konfliktus ezt megelőzően? nem, semmilyen konfliktus nem volt. Tehát semmi előjele, semmi olyan esemény nem volt, ami ezt a lépést sejtette volna velünk. Ez egy roppant váratlan bejelentés volt. A motiváció, még egyszer mondom, személyes indítatás lehetett, az egyéni karrier lehetősége ö, ö, ö, olyan döntést hozott ki, de Csabából, hogy inkább a Fidesz-tagságot választotta és lemondott az MDF-ben betöltött pozícióiról. Nyilvánvalóan része volt annak a folyamatnak az ő kilépése, ami Érezhető és tapasztalható volt a Fidesz elnöke részéről, hiszen nem a Fidesz, hanem az elnökét kell emlegetnem Orbán Viktor, aki tudatosan szedte szét a Magyar Demokrata Fórum frakcióját. Rende Csaba ennek a folyamatnak egy... Amikor ő azt mondja, hogy tudatosan szedte szét, akkor ugye őt most nem tudjuk megkérdezni, mert nincs itt. Egyszer még lehet, hogy válaszol is ilyen kérdésre beleért, vagy egyetért a fogalmazásával, vagy sem. De visszatérve Hedde Csaba életrajzára, hogy 2002 és 2005 között a Polgári Közök Mozgalom koordinátora volt, az semmilyen vonatkozásban nem vetette előre annak az árnyékát, hogy itt valami olyasmi következhet be, ami akár a 2004-es kiválásával is. Itt pontosítanom kell, a polgári török, körök vezetésében vagy szervezésében koordinálásában betöltött szerepe az akkor vált nyilvánossal, amikor ő már elhagyta az MDF frakciót. Addig önök erről nem is tudtak? Nem, hát nem is volt, nem is lehetett, és szerintem addig nem is volt különösebb aktivitása, akkor valószínűleg tudtunk volna arról, hogy egy Fidesz, vagy egy MDF vezető és politikus, az mi a fenét keres a polgári körök házatáján, hiszen az a Fidesz világa. Nem ilyen nem volt, ez nyilván ez volt a csalétek. Tehát azt látszott, hogy Orbán Viktornak és a Fidesznek nagyon nagy tervei vannak a polgári körökkel, egy olyan civil társadalmi bázist akar kiépíteni, mi a későbbi politikáját széles alapokra helyezi, és hát nyilván megkínálta Orbán Viktor ezzel a lehetőséggel a szervezés irányításának és vezetésének a lehetőségével Hende Csabát, aki ezt nem utasította vissza, vonzónak találta, és hát ezt a csalétket elfogadva, vagy bekapva át állt, és ott vagyunk. Két kérdésem van az egyik az, hogy az korábbi mondatában ön azt mondta, hogy hogyan szedte tudatosan szét az MDF frakciót illetve magát a pártot, Talán ezt nem mondta ha rosszul fogalmazom, majd kiavít Orbán Viktor. Ön egyébként így utólag mit gondol utólag persze könnyebb bölcsnek lenni hogy akkor az ő fejében benne volt már egyébként az a sor, akiket ő szívesen látott az ő klubja tagjai sorában? Természetesen, hát ö, ö, nyilvánvalóan ö, elemezte a frakció összetételét, minden szemét megvizsgált, és azokkal kezdte, akiknél az ő benyomása vagy véleménye alapján a leghamarabb számíthatott sikerre és a kudarc kivódzált. Az idő azt igazolta, hogy nem választott rosszul, akiket választott, azok végül is mellette is kitartottak, ugyanúgy, ahogy korábban Dávidi Bolya mellett. Hát ki is tartanak, tehát jól. Az igen, a, har a, a záró kérdés Hendecsabát illetően pedig az, hogy önök között, Hendecsaba és Herényi Károly között volt-e bármilyen tisztázó beszélgetés az elmúlt tíz évben erről az átlépésről? Nem, pedig nekünk van egy igen jelentős része a közös múltunknak, annak idején a 90-es évek elején amikor én az MDF állományába kerültem, már hivatali állományába kerültem, az három illetve két ember társaságába történt meg, Fűr hívott minket maga mellé dolgozni az egyik, Kemecsei Attila, aki már sajnos meghalt, tagtársunk volt a másik, Hende Csaba a harmadik pedig én, tehát mi elég szoros kapcsolatban voltunk ennek ellenére a kilépését akkor sem indokolta meg, amikor ez megtörtént, és utána semmiféle tisztázó beszélgetés nem volt, sőt, hát tulajdonképpen a köszönésen kívül a kommunikáció az eljegyesedett, tehát nem működött, nem volt kommunikáció. Balsa István Ákos, született Miskolcon 1947. április 5-én, ügyvéd, politikus, 1990 és 2011 között a Magyar Demokrata Fórum, később a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség országgyűlési képviselője, 1990 és 1994 között igazságügyminiszter, 2011-ben alkotmánybíróvá választották. Varsai 1988. szeptemberében lépett be a Magyar Demokrata Fórumba. 1989 és 1990 között az első országos választási bizottság tagja volt. Az 1990-es és az 1994-es országgyűlési választáson pártja országos listájáról szerzett mandátumot. 1990 1994 között az Antalkormány és a Boros kormány igazságminisztereként dolgozott. 1994-ben és 1996 és 2003 között a párt elnökségének tagja... 96-tól 2005-ig az etikai bizottság elnöke volt. A 98-as, a 2002-es, a 2006-os és a 2010-es országgyűlési választáson Budapest 2-es számú egyéni választókerületében szerzett egyéni mandátumot. 2000 és 2001 között országos alelnöke volt a pártnak. 2004-ben tagja lett a Dávid Ibolya pártelnök kritikusai tömörítő lakitelek munkacsoportnak, illetve az ebből kialakult nemzeti fórumnak. Az egyre gyakori pártharcok következtében 2005-ben kizárták a pártból. Országgyűlési munkája alatt 94 és 96 között az MDF frakció vezetőségének tagja, illetve 98 és 2002 között frakcióvezető volt. 2002-ben a Foglalkoztatás és Munkaügyi elnökévé választották, 2004-ben kizárták a frakcióból, majd 6 hónapi független képviselő munka után 2005 áprilisában belépett a Fidesz frakcióba. Bizottsági elnöki posztját 2006-ig megtartotta. A 2006-os országgyűlési választáson a Fidesz színeiben indult, és megtartotta egyéni mandátumát. A 2010-es választás után az Alkotmányügyi, Igazságügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke, valamint a 2006-os események kivizsgálásával foglalkozó miniszterelnöki megbízott lett. 2011-ben a Fidesz és a KDNP az alkotmánybíróság tagjának jelölte, majd az országgyűlés megválasztotta alkotmánybíróvá. Emiatt lemondott országgyűlési mandátumáról és minden politikai tisztségéről jelenleg is az alkotmánybíróság tagja. 2004-ben kizárták a frakcióból. Miért? A frakcióvezető volt Balsai István, elég hosszan, de igen komoly nézetkülönbségei támadtak Dávid Ibolya politikai irányvonalával. Ő sokkal szorosabbra akarta fűzni a kapcsolatot a Fidesz-zel, sőt ő azt gondolta, hogy a Magyar Demokrata Fórumnak előbb vagy utóbb a fidesz -el egyesülnie kell, vagy be kell olvadnia, vagy valamilyen formában erősíteni kell az együttműködést. Miután a nézetkülönbség erősödött, és miután igen komoly szervezkedés folyt a frakció belül, hogy ez az irányzat uralkodóvévájék, vagy többség bekerüljön, és ebbe Balsoen, akik egy komoly szerepe volt, 5 és 4 olyan társát, aki hasonló tevékenységet fejtett ki, önvédelemből kizártunk a frakcióból. Végül ebből per lett, amelyet ők megnyertek, vagy nem nyertek meg? Nem nyerték meg, itt pontosítok, a tör, utólag a bíróságtól kezdve az országgyűlésig mindenki törvényesnek ítélte ezt a kizárást, egyetlen egy perc nyertek meg, szerintem megalapozatlanul. A állítólag ők elveszítették azokat a bizottsági pozícióikat, amelyeket az MDF által delegáltként betölthettek, ami egyébként nem igaz, mert a Fidesz azonnal felajánlotta a bizottsági helyeket a saját kontójára. És emiatt olyan jövedelem kiesést szenvedtek el, aminek a kárpótlására a Bíróság a Magyar Demokrata Fórumot kötelezte, tehát csak ilyen vagyonít, kártérítés jellegű pert meg, de egyébként más nem. Ő is azok közé tartozik, aki ugye a hat hónapi független képviselői munka után 2005 áprilisában belépett a Fidesz frakcióba, Ön egyébként a kizárásnál nagyjából sejtette hogy akár csak Hende Csabának neki is helye lesz a Fidesz frakcióban, illetőleg, hogy is István a Fideszben folytatja tovább politikai pályafutását? Hát ezt nem sejtette, hanem tudtam, hiszen ennek előzményei voltak. Az előbb említést tettem arról, hogy hát igen komoly aktivitást fejtette ki jó néhányan annak érdekében, hogy a Magyar Demokrata Fórum vezetés az sokkal Fidesz barátabb és sokkal inkább az önállóságot elutasító álláspontra helyezkedjék. Dávidi Ibolya és jó magam az önállóságot tartottuk elsődlegesnek, ők nem, tehát várható volt, hogy a Fidesz honorálni fogja ezt a törekvést utólag, és ezt minden esetben meg is tette. Ezért mondtam, hogy Orbán Viktornak akár meg tudjuk kérdezni, akár nem, nem kellett megkérdezni, nyilván nem mondaná, hogy ez így volt, de a tények az bizonyítják, bizonyítják, hogy ez egy nagyon tudatos cselekvéssor volt, aminek hát a vége az lett, hogy az MDF frakció megszűnt, sőt, maga a párt is megszűnt, de nem csak mi jártunk így, hiszen... Másokat most ne nézzünk, azt kérdezem, hogy önök között az elmúlt tíz évben a kilépést követően volt-e tisztázó beszélgetés, vagy nem, sem? Nem, nem, nem. Hát, hát ott hiszen egy beszélgetés volt, én a kizárás követően ezt. Telefonot közöltem a kizártakkal, mindegyikükkel, de azóta a kommunikáció az a nulla, teljesen. Tehát a köszönésen kívül semmi nem történt. Demeter kapcsolatok. Demeter Ervin született 1954. december 21-én, politikus országgyűlési képviselő. 1977-ben végzett a Kereskedelmi és vendéglátóipari Főiskolá második diplomáját 84-ben a pénzügyi és számviteli főiskolán szerezte. 1977 és 84 között a Volán elektronika számítástechnikai vállalatnál operátor rendszerszervező, 1984-ben a pénzügyminisztérium ellenőrzési főgazgatóságára kerül, ahol főreviszor, majd adótanácsadó, később adószakértő volt. 1988-ban lépett be a Magyar Demokrata Fórumba. 1990-ben bekerült a fővárosi közgyűlésbe, ahol 1992 és 1995 között a Magyar Demokrata Fórum frakcióját vezette. A pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke volt 1990 között. 1994 között. 1994-ben újra bekerült a fővárosi közgyűlésbe, mandátumáról 1996-ban mondott le. Az 1994-es választásokon a Magyar Demokrata Fórum budapesti listájáról jutott be, a Szovó Ivánféle szány kiválása után választották a párt frakcióvezetőjévé. 1998-ban nem sikerült mandátumot szereznie viszont az Orbán kormány idején a miniszterelnöki hivatalban volt politikai államtitkár. 2000-ben kérdevezté Kövér László utódjaként a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokért felelős társadalmi miniszternek, ekkor kilépett az MDF-ből, a kormányváltásig viselte. A 2002-es választásokat követően ismét országgyűlési képviselő, ekkortól Fidesz színekben. A pártban 2003-ban lépett be, 2005 és 2007 között a párt Egri elnöke volt már, mint a Fideszé. A 2006-os és 2010-es választásokon is a Fidesz Heves-megyei listájának éléről került be az országgyűlésbe. 2011-től a borsodabói Zemplémegyei a kormányhivatalt vezető kormány megbízott ő. Hogyan emlékszik az ő történetére? Az története az Hende Csabáéhoz roppant hasonlatos. Először államtitkári pozícióval, MDF elnökségi tagként államtitkári pozícióval kínálta meg Orbán Viktor, végül pedig minisztert miniszteri kinevezésben részesítette Demeter Ervint, aminek az ára az volt, hogy ott kellett hagyni a Magyar Demokrata Fórumot, és ő ezt meg is tette. Ez a kivásárlásnak egy speciális formája, hiszen azt nehéz elhinni, hogy egy olyan pártban, mint a Fidesz nem találtak volna alkalmas embert ennek a pozíciónak a betöltésére. Kifejezetten az volt a cél, hogy egy ilyen bónasztó lépés jutalmazva legyen, és hát ez Ugyanúgy, ahogy Hende Csaba esetében szintén működött a miniszteri poszt, az bőven megérted. Emlékszik arra, amikor 2000-ben kilépett a Magyar Demokrata Fórumból? Hogy nem Emlékszem rá. Mesélje. Vele egyébként vele nem volt ilyen durva a szakítás. Vele utána még jó néhány alkalommal lehetett szót váltani, és el is mondta, hogy ezt a lépést választja, vagy ezt az utat választja, és ő neki ez egy jobban tetsző lehetőség, és jövőképp, mint amit a Magyar Demokrata Fórum tudott biztosítani. Végül is az, hogy 2000-ben kilépett, és a 2003-ban lépett be a Fideszbe, ennek az önszemében van-e bármilyen jelentősége, vagy sem? Semmilyen jelentősége nincs. Innen folytatjuk, most a hírek következnek. Kis türelmét kérem. már fiatal ú nem, nem, nem se hossz, se halnyosz se legyven, se ötven nem leszek már nem. és nem leszek már világsztár se mozdonyvezető és gazdag sem leszek és nem leszek az a fekete hajú gyerek de ha meg Akarok még, s hogy minek ez a dal? Hát én azt mondom, ez a dal a és valamit mondani akar, azt, azt, hogy mindent megtenni, hogy egy kicsit szeres. Én búhúc leszek, vagy búhúc maradok, és hogy egy kicsit neves mindent megtennék, hogy egy kicsit szeress, Hogy biztos, hogy ringas és sokat neves, és közben még egy kicsit szeres. már senki Csak a tiéd maradok Vagyis maradnék De nagyon, de nagyon Ha úgy akarod Se őrhajós Se pilóta Se katona Se rendőr az nem leszek De igazán jó Jó leszek Hogyha megmaradhatok Mellette De ha megkérde akarok mér, jön ez a dal. Én azt mondom, ez a dal a ti. És valamit mondani akar, azt, azt, hogy mindent megtenni, hogy egy kicsit szeres. Én leszek, vagy buhós maradok és sírok. Hogy egy kicsit neves, mindent megtennék, hogy egy kicsit szeres. Hogy biztos, hogy ringos és sokat neves, és közben még egy kicsit szeres. Köszönöm a névsort. Salamon László Fidesz 1947. december 25-én született Budapesten katolikus polgári értelmiségi családban szülei egyedüli gyermekeként. Gyermekkor és ifjúkora kőványa volt. 1967-től az 50-es lórán tudományegyetem állam és jogtudományi karán tanult. 1969-72-ben akkor állami gazgatási tanszékén demonstrátor volt. Egyetemi tanulmányait követően 1972-től a Budapesti 24. számú ügyvédi munkaközösségben ügyvédjelölt, majd ügyvédi szakvizsga után 1974-től ugyanitt ügyvéd. A rendszerváltás időszakában kapcsolódott be a közéletben a Nemzeti Demokratikus Tradicionális és Keresztény Értékek Iránti Elkötelezettség egyében az ellenzéki megmozdulásoknak, rendezvényeknek 1988-ban vált aktív résztvevőjévé, 1989. márciusától a Magyar Demokrata Fórum tagja. 1989. májusában a Budapest III. Keleti Szervezet vezetőségi tagjává választották, mely megbizatása 1990. novemberéig tartott. 1989. nyarán az MDF delegáció szakértőjeként vett a háromoldalú oldalú politikai egyeztető tárgyalásokon. 1989. végétől a 90. decemberig a Magyar Demokrata Fórum országos elnöksége mellett a jogi szakértők egyike, a Magyar Demokrata Fórum kereszténydemokrata körének alapító tagja. 1993-94-ben a Magyar Demokrata Fórum országos választmányának, valamint 94 február és október között a Magyar Demokrata Fórum országos elnökségének tagja. Az 1995-ben újra választott MDF országos választmány tagja. Az 1990. évi országgyűlési választásokon a Magyar Demokrata Fórum országos listájáról országgyűlési képviselővé választották. A 1994. ciklusban az Országgyűlés Alkotmányügyi Törvényerőkészítés Igazságügyi Állandó Bizottságának az elnöke, a Magyar Demokrata Fórum parlamenti képviselőcsoportja elnökségének a tagja. Az 1994. évi országgyűlési választásokon Pest megye a harmadik számú Dunakeszi Központi Választók területében a második fordulóból, harmadik helyen végzett, a Magyar Demokrata Forum országos listájáról tizedik helyen szerzett ismét mandátumot. 1991. június 28 és 96. március 11-e között az országgyűlés alelnöke. 1996. március 11-ig az országgyűlés alkotmány előkészítő állandóbizottságának a tagjaként részt vett a demokratikus jogállami berendezkedésünket kialakító alkotmányfelődés eredményeit integráló új alkotmány kidolgozásában. 1996. március 11-étől 96. december 10-ig független képviselő volt azóta a Fidesz-Magyar Polgári Párt, most már szövetségfrakció tagjaként folytatta a képviselői munkáját, jelenlegi politikai beosztása vagy nem politikai beosztása a mi műsorunk szempontjából közömbös. 1996. március 11-én mi történt? Hát 1996. március elején volt az MDF országos gyűlése, ahol egy igen komoly pártszakadás történt. Akkor várt ki a Magyar Demokrata Fórumból az MDNP, a Demokratikus Néppárt, aminek Szolgó Iván volt a vezetője. Salamon László kivétel abból a sorból, amelyről most beszélünk, hiszen az ő esetében arról van szó, hogy ő nem akart dönteni és nem akart választani Lezsák Sándor vagy Szabó Iván között, illetve a két párt, illetve a két politikai irányzat között. Ő úgy gondolta, hogy abban a pártban, ahol ilyen ellentétek, ilyen nagyon nagy ellentétek feszülnek, aminek a vége egy ilyen igen komoly pártszakadás nincs helye, és függetlenként folytatta a tevékenységét, és aztán amikor később erre lehetőség nyílt, akkor a Fidesz frakcióba folytatta a politikusi munkáját. Az ő cselekedete, vagy az ő lépése az sokkal inkább elfogadható és indokolható, hiszen nem egyéni ambíciók motiválták, hanem egyszerűen elégedetlen volt azzal a helyzettel, ami a Magyar Demokrata Fórum környékén, vagy soraiban előállt. És is a Magyar a Fórum bármelyik szárnya nem tud a számára olyan megoldást kínálni, mint később a Fidesz? Így van, valószínűleg így van. Hát a Fidesz az egy sokkal egységesebben vezetett, sokkal kevésbé demokratikus, sokkal kevésbé belső vitákkal terhel párt volt, és párt ma is, tehát ott a vezér dominál, és úgy látszik, hogy az ő személyiségének ez a fajta. Tehát 1996 azért az egészen másfajta Fidesz még, mint a 2002-es, 2004-es, 2006-os vajon azon a virtuális listán, amit ön még a beszélgetésünk első részében említett, azon is rajta volt Orbán Viktornás Alamó neve? Nem, itt még ez a motiváció, Orbán Viktor e fajta motiváció nem volt érzékelhető, sőt azt hiszem az ő fejébe ez még akkor ilyen nagyon nem fordult meg, hiszen ellenzékbe voltak, viszont akkor vehette észre, hogy hát bizonyít jobb oldalon Antal József halálát követően igen komoly ültámad, tehát nincs olyan politikus, aki az ő utána hagyott helyet be tudná tölteni. Salamon pedig észrevette, hogy a Fidesz kezdi a pozícióját változtatni, liberális pártból egyre inkább a konzervatív oldal felé keresi az útját, és miután ő az MDF-en belül a kereszténydemokrata szájnak volt az egyik meghatározó képviselője, ott találta a jövőjét biztosítottnak, és hát ott érezte jól magát. Tehát az ő cselekedete az erkölcsileg sokkal inkább elfogadható, mint az összes többi. A kérdést nem lehet jól megfogalmazni, remélem, hogy megválaszolni talán lehet. Abban az esetben, ha az ember ellehetetlenül, vagy olyan politikai pályafutást el magának, amelyet a Magyar Demokratok Fórumban nem tud megvalósítani, az egyébként mennyire lehetséges verzió hogy a folytatást a Fideszben független, attól, hogy aztán később az milyen MPP, MPS meg egyéb mozaik betükkel egészül ki, mennyiben azonos irányvonal, mennyiben más, mennyiben hegyes vagy tompaszöget ír le a két párt irányultsága, és természetesen ez más 1996-ban, mint 1998-ban, 2002-ben vagy később. Mennyire lehetséges alternatíva egy Magyar Demokrata fórumbeli politikus számára a Fidesz? A, még egyszer ismétlem, hogy Salamon kivétel volt, az ő számára egy zűrzavaros, legalábbis akkor úgy tűnt, hogy zűrzavaros pártból egy menekülő utat jelentett a sokkal nagyobb belső rendelés biztonsággal működő Fidesz. A többiek esetében az ilyen típusú politikai motiváció, hogy a politikai elképzeléseit vagy a politikai céljait jobban meg tudja valósítani Bármelyik, aki elhagyta a Magyar Demokrata Fórumot a Fidesz soraiban, ennek a lehetősége az nulla, tehát teljességgel kizárható. Itt az egyéni érvényesülés lehetőségeiről volt szó, hogy ezért a egy egyfelől, tehát az MDF cserbenhagyásáért a Fidesz bőségesen jutalva, az nem sajnált miniszteri államtitkári posztokat odaígérni, sőt oda juttatni. Itt ezek voltak az alapvető motivatot. Akkor menjünk tovább. Szászfali László született Makon 1961. január 11-én. A Debreceni Református Kollégium gimnáziumában érészt 1979. 1980 ban a Budapesti Református Teológiai Akadémián végzett. Ha netten véletlenül nem mondok ki minden szótagot az azért van, mert sietek, de közben igyekszem azért normálisan olvasni. 1988-ban alapító tagja volt a Magyar Demokrata Fórumnak, majd 1989. január 10-től az MDF csurgai szervezetének. 1990. októberében csurgó polgármesterévé választották. 93-95 között a Magyar Demokrata Fórum országos választmányának tagja, 95 után a Somogy megyei választmányban dolgozott. 1994. decemberében az MDF-KDNP-NDS közös támogatással ismét polgármester lett. 1998. októberében mdf fidesz független kis gazdapárt támogatással harmadszor is polgármesteré választották. 2002. október 20-án ismét csurgóváros polgármester lett, de december 19-én lemondott erről a tisztségéről. Az 1998-as országgyűlési választásokon az mdf fidesz közös jelöltjeként szerzett mandátumot Somogy megye 5-ös számú választókerületében. 1998-2002 között frakcióvezetőjettes, illetve az Önkormányzati Bizottság és a Társadalmi Szervezet Bizottságának tagja. 2004. június 21-én csatlakozott a lakitelek munkacsoporthoz. 2004. szeptember 2-án az MDR frakcióvezetője négy másik képviselőtársával együtt kizárta a frakcióból. 2006 májusában a Fidesz-KDNP közös jelöltjeként megvédte egyéni mandátumát. 2006 május 30-ától a KDNP frakciójának tagjaként az Országgyűlés Emberi Jogi Kisebbségi Civil és Vallási Bizottságának alelnöke. 2010 április 11-én a választások első fordulójában 60,89%-os eredménnyel negyedik alkalommal szerzett képviselői mandátumot Somogy megye 5-ös számú választókerületében. És akkor szótt kell említeni arról, hogy azért itt voltak olyan a hidak, amelyen lehetett közlekedni és amelyek más hidak, mint amely hidakról most beszélnek, vagy más hidak vagy más hit hiányok, mint amilyen hiányokról beszélnek, hiszen az 1998-as országgyűlési választásokon az MDF Fidesz közös jelöltjeként szerzett mandátumot, magyarul volt egy közös lista, ennek a jelentőségéről, vagy jelentéktelenségéről ugyan legyen szíves már néhány szót szólni. 98-ban, sőt 2002-ben is közös listán indultunk, én mind a kétszer ellene voltam, én a függetlenség harcosa voltam az MDF-en belül, nyilván a közös lista eredménye volt az, hogy jó néhányan bekerültünk, 18 98-ban 98 a parlamentbe, tehát nyilván volt egy igen komoly és fontos közös múltunk, de ebből nem kellett volna, annak a szándéknak következni, ami végül Orbán Viktor azon mondatában testesült meg, ami úgy szólt, hogy egy a tábor, egy a zászló, tehát ő nem nagyon tűrte partnerként, egyenrangú partnerként azokat, akikkel 98-va kormány tudott alakítani. Az előbb már említettem, hogy a kis pártot szinte teljességgel eltörölte a politika színpadáról, a keresztény demokraták pedig hát beolvadva csak a nevüket és a logójukat megtartva szinte együtt lélegeznek és együtt dobban a szívük Orbán Viktorral, tehát semmiféle politikai önállóságú nincsen. Mi ezt el akartuk kerülni, a szakadás és a kiválás oka a legtöbb esetben az volt, hogy ezek az emberek szerették volna a szívük együtt dobban Orbán Viktorival, mi meg nem szerettük volna, de azért százfalvű László esetében kell egy külön megjegyzést tennem, a védelmében református lelkészként ő a demokrácia elkötelezett híve volt az MDF-en belül. Nagyon erélyesen lépett fel mindenfajta szabad elvűség, mindenfajta olyan irányzattal szemben, ami hát nagyobb világnézeti szabadságot engedélyezett volna, az abban résztvevőknek, mint amit a keresztény demokraták megengednek, ott ezek igor, igen szigorú feltételek, amiket ott mindenkinek be kell tartani. Az ő kilépésének vagy átlépésének ez egy fontos oka volt, hogy a magyar demokrata fórumot találta túl liberálisnak, sőt, hát nagyon sokat vádoltak minket baloldalisággal, ami egyébként alaptalan dolog. Tehát az ő viselkedésében ez egy fontos motiváció volt, de ő is, Dávid Ibolya, nagyon kemény és harcos ellenfele volt, és a kizárásnak hasonló volt az oka, mint Balsai esetében ők Dávidi Ibolya elnöki pozíciójának a megszüntetését tűzték. Van-e olyan passzus a Magyar Demokrata Fórum pártszabálya, tehát van-e olyan passzus, amely azt mondja, hogy Valakinek megszűnik valahol a pártagsága, és egyébként, tehát hogy van-e olyan, hogy köztes idő, vagy az ember január 1-én kilép egy pártból, akkor január 2-án minden gond nélkül be egy, beléphet egy másikba. Ez csak onnan jutott eszembe, hogy 2004. szeptember 2-án a Magyar Demokrata Fórum frakciói vezetője négy másik társával együtt kizárt a frakcióból, ami persze nem jelenti azt, hogy mindjárt a Fide a, az MDF-ből is kilépett. Gondolom aztán ez is bekövetkezik, hiszen 2005. május 15-én belép a Fideszbe, a kettő között durván eltelik 9 hónap. Nincsen ilyen passzus, nyugodtan bármikor beléphetett volna. Hát nehéz döntés volt az ő részéről oda belépni, hiszen azért a Fidesz nem mindig jött mutatott olyan keresztény orcát, mint amilyennek most próbálja magát feltüntetni és mutatni, és hát nyilván fel kellett dolgozni a százfalvilászlónak azokat az emlékeket, amikor a Fidesz még a pápa látogatást, szápa látogatásként emlegette, meg, amikor a keresztény demokrata képviselőknek olyanokat mondott a parlament, hogy térdre csuhások. Tehát ez egy nagy változás volt, amit nyilván nekik is be kellett élniük, meg nyilván százfaláslónak református lelkészként is hát ö, át kellett élnie. Menjünk tovább. Manninger Jenő, ő egyes szám első személyben írja önéletrajzát. Budapesten születtem 1955-ben Édesapám, dr. Maninger Jenő baleseti sebész volt, édesanyám, dr. Turóci Erzsébet gimnáziumi tanár nyugdíjas. Első házaságából két felnőtt fiam van, Ádám, aki orvos és máté szociológus végzettségű sportoló vállalkozó. Hét éve költöztem gyesdiásra, ahol feleségemmel, dr. Horváth Mördia Marianda fogorvosa gyermekeivel, Sándorral és Katicával élek. Kezdhelyi kötődésemet nagybátyámnak köszönhetem Maninger Gusztáv Adolfnak, aki a Keszthelyi helyi Kont Tantszék vezető egyetemi tanára volt. Közéleti tevékenységemet Budapesten a Fővárosi Közgyűlésben kezdtem. 1990-ben, de közben átugrottam egy pasztus azt nem hagyom ki. 1980-ban végeztem a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán közlekedésépítő szakon, Angol és francia középfokú nyelvsgával rendelkezem, és elvégeztem egy menedzseri tanfolyamat a Dublin, a Trinity College és a Budapesti Közgazdasági Tudományi Egyetem közös posztgraduális képzésén. 1980-tól közlekedés tervező mélyépítő tervezőként dolgoztam, izben külföldön, Algériában és Tunéziában teljesítettem külszolgálatot. 1987-től ig az Főiskola voltam közlekedési, méépítési és településgazdálkodási tantárgyakat oktattam. 92-ben a National Foundation ostró három hónapig az Egyesült Államokban folytattam tanulmányokat. 90-ben tehát fővárosi közgyűlés, az azt követő Ciklusban 98-ig Magyar Demokrata Fórum frakcióját vezettem. 98. júliusában felkértek a közlekedési és Vügyész Minisztérium politikai államtitkárának. A polgári pártok minél szorosabb együttműködésének híveként 2000-ben beléptem a Fideszbe. 2003-ban egy évig Brüsszelben az Európai Parlamentben dolgoztam megfigyelőként. A választásokon a Fidesz frakciójának közlekedési program szóvivője voltam. 2006-ban már az első fordulóban ismét képviselőnek választottak a körzetemben. A parlamentben ez 2010-ig az Európai Ügyek Bizottságának tagja voltam. 2010 tavaszán 6387 os eredménnyel újra képviselőnek választott. 2010. októberében ismét megválasztottak a Zala közgyűlés elnökének, így ezt a funkciómat 2006 óta látom el, írja ifjabb Manninger Jenő. És akkor idézem azt a mondatát, amelyhez szeretném, ha kommentárt fűzne: A polgári pártok minél szorosabb együttműködésének híveként 2000-ben beléptem a Fideszbe. Hát ez egy elég furcsa mondat, ugyanis ez akkor lenne pozitív módon értelmezhető, ha az NDF alapszabálya lehetővé tette volna a kettős tagságot. Voltak ilyen törekvések, na de hát ez egy abnormális dolog, hogy valaki egyszerre két pártnak a tagja legyen, hiszen egyfenékel nem lehet két lovat megülni. Ez szerencsem mozdatás. Nyilván az ő államtitkári megbízatásának a feltétele az volt, hogy ő átszép a Fideszbe, de ezt meg is tette. Voltak erőjelek. Nem, ö, ö, ugye az, illetve voltak, hát azért az elég furcsa, hogy ö, egy viszonylag kis részszámú frakció ö, olyan bőségesen ad kormányzati pozíciókat, ö, mint ahogy ezt mitettük tettük 98 és 2002 között, ö, így utólag visszagondolva, vagy szemlélve, pontosan felismerhető a szándék, hogy ezek a pozíciók azért áldoztattak fel a Fidesz részéről olyan értelemben, hogy nem a saját tagjaival töltötte be ezeket a pozíciókat, hogy a későbbiekben Ö, ö, nem az ő utalmazásukat, hanem az Jó, az Ő, Ahogy van diplomataként, karrierdiplomata és nem karrierdiplomata, ő egy karrier országgyűlési képviselő a szónak abban az értelmében, hogy ő se nem zárták ki, se nem voltak látványos konfliktusai, ha voltak, akkor majd erről beszámol. Ő inkább az egyéni boldogulását így találta megoldhatónak? Hát olyan feltételek szabadtak az ő számára, amit ő elfogadott, és a feltétel így szólt. Az ő politikai előmenetele szempontjából ez nyilván volt-e önök között tisztázó beszélgetés? Nem, nem, nem. Egy mondatot vagy kettőt azért? És ő is, bocsánat, tehát ő sem durva körülmények között hagyta el a frakciót, hanem bejelentette, hogy ő most az MDF frakcióból, nem a frakcióból, hiszen nem volt frakciótag, az MDF testületeiből és magából a pártból kilép. Két mondatot vagy annyit, amely szükséges legyen szépes mondani erről az esetleges kettős párttagságról, amely egyébként nem jött létre, de papíron létezett? De. Létezzek, illetve hát ö, ö, volt olyan törekvés, és ez formát is nyert javaslatként is, hogy ö, vezessük be a kettő... Hányat írunk. Jogi... Tessék? Hanyat írunk. Hanya... Ja, hogy hányat írunk. Hát ez olyan 2002 tájékán... Kinek az ötlete? Volt egy... Ö, nehéz megfogalmazni, hogy kinek az ötlete, de nagyon sokan támogatták. Ez olyan, mint a kettős állampolgárság? Hát nem olyan, ez azért más... Hiszen Tehát, hogy itt születtem, de ott élek? Teszi. Vagy fordítva? Hát itt születtem, vagy ott élek, vagy, a, vagy valamikor oda születtem, de már máshol élek? Tehát mire lett volna egyébként jó? Ez hát normális, normális észre ez nehezen feltételezhető. Nyilván az ötlet a Fideszből jött. Tehát ez a Fidesz ötlete volt, de hát voltak olyan MDF tagok, sőt vezető politikusok, akik üdvözölték ezt a törekvést, és azt gondolták, hogy ez egy jó megoldás, Tehát a többség ezt végül elvetette. Dr. Kelemen András, 1940. május 17-én született Budapesten, 1988-ban a Magyar Demokrata Fórum alapítója, 1990-ig a Székesfehérvári Szervezet elnöke, a Megyei Egyesztető Tanács vezetője, 1988-89-ben az országos Választmány tagja, 1996-ban a Magyar Demokrata Fórum alelnökévé választották, 1998-ban az országos elnökségi tag lett, vagy 2001-2003-ban ismét elnökségi tag. 1990 óta országgyűlési képviselő 2002. június 11-től kizárásaig frakcióvezető helyettes, 2003-2004-ben a Magyar Demokrata Fórum képviselőcsoport megfigyelője az Európa Parlamentben. 2004. június 21-én csatlakozott a lakitelek munkacsoporthoz, szeptember 6-ától független képviselőként folytatta munkáját. 2005. május 15-től ugyancsak ellenzéki frakció tagja. A 2006-os évi országgyűlési választásokon Fehér megye 7. választókerületében egyéni mandátumot szerzett. 2006. május 30-ától a külügyi és határon túli magyarok bizottságának tagja. Az ő története hogy alakult az ön emlékezete szerint? Hát ugyanúgy, ahogy Balsai és Százfavi Lászlóék, annak a csoportnak volt a tagja. Aki... Annak a csoportnak mi volt a közös nevezője? Az, hogy a Dávid Ibolya féle politikai irányzatot ö, ö, meg kell fosztani a lehetőségeitől, Dávid Ibolyát mint elnököt el kell távolítani, akkor Ibolya, Dávid Iboly a parlament alelnöki funkcióját is betöltötte a forgatókönyv, úgy nézett ki, hogy először, ha megvan a többség a frakcióba, akkor ebből a pozícióból hívják vissza, utána pedig a következő országos gyűlés egy nyilván a leváltásra lett volna. Történelmetlen a kérdés, hogy az az MDF, ami az ő vezetésükkel, valamelyikük vezetésével jött volna létre, az egyébként megmaradt volna önállóan, vagy az is beolvat volna, mint később személyesen ők a Fideszbe? Az önállóság egyetlen egy formában maradhatott volna meg, úgy, ahogy a KDNP, de hát ez egy látszat, egy pseudo-önállóság, semmi köze a valósághoz, nem maradhatott volna meg. Ugye olyan emberekről van szó, vagy olyan emberekről volt szó, akik 1988-tól a Magyar Demokrata Fórum alapító tagjai voltak, tehát nem voltak akárkik, alapító atyák voltak a szó legnemesebb értelmében. Az, hogy 10 év után, több mint 15 év után ilyen változás áll be az életükbe, és abdolat esetben ezt annak idején önnek kellett megoldania, levezényelni, ez milyen konfliktus volt annak idején, és ebből a konfliktusból milyen emlékek maradtak meg önben, miközben az összes megszólított természetesen a személyes megtámadtatás, a tévedés, vagy csak az említés jogán természetesen bejelentkezhet az itt és mostban, vagy a kejfejancsiba elérhetőségem dörö.fi aljános kukat, gmail.com. Figyelek! A legfontosabb tényező ebben a folyamatban az, hogy, sőt, hát a Magyar demokrata Fórum életpályát, ha megnézem, akkor Soha nem a komoly és kidolgozott, vagy átgondolt, megalapozott politikai ellentétek voltak a döntések motivációját megteremtő lépések, hanem, hanem egyéni ambíciók, egyéni törekvések. Ugye ő akkor volt frakcióvezető helyettes, amikor ön volt frakcióvezető? Így van. Hogyan tudtak együtt dolgozni ilyen körülmények, vagy ilyen mentalitás mellett? Hát nem túl jó, tehát ez egy nehéz időszak volt, és hát bizony az ember energiájának a legnagyobb része az arra ment el, hogy a frakciót valahogy egybe tartsa, mert akkor már nagyon erős volt a széthúzás, illetve nagyon erőteljes volt a több Egyértelmű volt-e az útja a Fidesz irányába? Tökéletesen. A mai beszélgetés alkalmas-e az ön megítélése szerint, bár meglehetősen pergő volt, nem tudom alkalmas-e most megkérdeznem, hogy jövő szerdán folytathatjuk-e, hiszen a névsornak nagyjából a harmadával végeztünk a szó legszorosabb értelmében átvitt értelemben. Hát a szerkesztő úr értelmét van. Lát... Nem, nem, nem, nem, nem rólam van szó, hanem azt kérdezem, önnek van egyébként ehhez kedve? Hát, ez egy érdekes dolog, így a múltat újra... Ö, ö... Igen vagy nem? Jövő szedán délután, 6 óra után, 5 perccel ismét találkozunk. Köszönöm. Én köszönöm. Herényi hogy hallották. Viszont hallásaink. Viszont Arany nem is A papu a Ho tutto te maro i mert ho tutto questo in patro